ООН – Організація об'єднаних націй. Це міжнародна організація держав, створена в 1945 році для розв'язання найважливіших проблем сучасності. Установи ООН – Всесвітня організація охорони здоров'я, скорочено ВООЗ, Продовольча і сільськогосподарська організація об'єднаних націй, ФАО, Міжнародний валютний фонд. МВФ Організація ООН з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО Міжнародна організація цивільної авіації ІКАО Всесвітній банк Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ Організація об'єднаних націй, скорочено ООН, була створена по закінченні Другої світової війни у 1945 році країнами-союзниками. Сьогодні членами ООН є 185 незалежних держав. ООН виступає посередником між конфліктуючими членами організації, а чимало її спеціалізованих установ проводить гуманітарну роботу. Генеральна асамблея. Кожна держава-член ООН має в Генеральній асамблеї вищому органі цієї організації один голос. Генеральна асамблея дає оцінку роботи ООН, обговорює найважливіші питання поточної політики і вирішує, на які потреби витрачатимуться її кошти. Рада безпеки, до якої входить 15 країн, відповідає за підтримання миру та безпеки. Вона може послати у будь-яку країну сили для підтримання миру, а також засудити дії держави-агресора. 5 країн США, Великобританія, Франція, Китай і Росія є постійними членами Ради безпеки. Діяльність ООН ООН ставить собі за мету сприяти розвитку міжнародної торгівлі, здійсненню культурних, освітніх та медичних програм. Цю роботу проводить економічна та соціальна рада, яка фінансує програми допомоги країнам, що розвиваються – зокрема, охорону здоров'я населення, і займається питанням дотримання прав національних та релігійних меншин. Дитячий фонд ООН займається проблемами охорони дитинства в країнах, що розвиваються. Проблеми ООН У 1990-ті роки, попри всі зусилля світового співтовариства, тривали громадянські війни в Руанді та Йогославії. США, Росія, Японія та Великобританія сплачують половину витрат ООН, але за результатами голосування часто опиняються в меншості. США звинуватили ООН у корупції та необ'єктивності стосовно розвинутих країн. Іллюстрації Військові контингенти ООН розміщені в багатьох країнах світу, зокрема і в Камбоджі. Вони підтримують мир у цьому регіоні. Генеральна асамблея ООН збирається щоосені терміном на три місяці, щоб обговорити найважливіші світові події. У разі потреби скликається надзвичайна чи спеціальна сесія ООН. На прапорі ООН зображена земна куля в обрамленні оливкових гілок, які символізують мир.